Вірно, я теж не став би пуляти на осліп, не маючи перед очима мішені. Але кіллер не втікав, чого якраз і слід було чекати від нього в першу чергу. Він повільно обернувся спершу праворуч, потім ліворуч, і всі його рухи були якимись круглястими, розм'яклими, наче підтали морозиво. Нарешті він спрямував зброю в темряву і вистрілив. Потім ще раз і ще.